Matthew 7. A Máté evangéliumának hetedik részét fogjuk megnézni. Az egész fejezetet. Okay, that that ami azt jelenti, hogy gyorsan kell beszélnünk. But hopefully not so fast that you miss the point. De talán nem annyira gyorsan, hogy ne meg. So this is the last chapter in what we call the Sermon on the Mount. Ez az úgynevezett hegyi beszédnek az utolsó fejezete. is kind of You know, inaugural address. olyan, mint uh, Jézusnak a, az elnökségét megnyitó beszéde, ez a hegyi beszéd. Matthew gives us this speech, this sermon, as an És Máté ezt a, ezt a prédikációt egy olyan uh, illusztrációként adja nekünk, amelyben megmutatja, hogy Jézus általában miket szólt, amikor prédikált az embereknek. And, uh, You know, it's just funny a preacher, És uh, kicsit uh, érdekes itt állni, mint egy prédikátor. Um, with any, any you know, uh, confidence that I'm going to explain Jesus words any better than the way He gave them. You know? hogy, hogy lehetne önbizalmam afelől, hogy én majd jól megmagyarázom Jézus szavait, és annál jobban is, ahogy ő ezt elmondta. You know, like, tehát tudom ezt jobban csinálni mint ő? So little, I... Én mindig egy kicsit félős vagyok ilyenkor. You know, uh, my, my Bible, the, the red, egy olyan right? fajta Biblián van, ami a Jézus szavait pirossal jelzi. So when I'm things, I'm like, I right. <laughs> Amikor a piros pirosbetűs dolgokhoz érünk, akkor mindig arra gondolok, hogy na ezt aztán most jól kell csinálnom. Az a legutolsó dolog, amit szeretnék, hogy titeket félrevezetlek ezzel kapcsolatban. És ezt szeretném legkevésbé, hogy Jézus szavait valamilyen módon kicsavarjam. De engem nagyon megáldott ez az elmúlt néhány alkalom, amikor a hegyi beszédet tanulmányoztuk. Csak, hogy emlékeztet engem Isten arra, hogy miről is szól Istennek a királysága. Mert azt tudjuk, hogy milyen a világnak a királysága, igaz? Corruption, Korrupció. Wars, háborúk. Minden a pénzről szól. Minden a hatalomról szól. But the kingdom of God is different. Isten teljesen más. And today I think Jesus in this section is going to be teaching us about how we judge. In the kingdom. És Jézus ebben az szakaszban arról fog nekünk beszélni, hogy hogyan ítélkezhetünk az ő országában. Tehát ugye most azt mondtam, hogy hogyan ítélkezhetünk. And you say wait wait wait, the first line of chapter 7, I know what that is. De hát erre mondhatod azt, hogy de hát tudom, hogy mi az első ö, kifejezés itt a hetedik részben. Says, hogy ne ítéljetek. <laughs> uh, uh, pot smokers that I meet, nagyon érdekesnek találom azt, amikor találkozom kábítószerezőkkel. Két szót ismernek. Hogy a zöldség evéssel hogy a kapcsolatban az Ószövetségben. Which they think means smoking pot's okay. Aha, tehát ők azt gondolják, hogy az Ószövetségben van egy olyan szakasz, ami az öltségévésről szól, és ez arról szól, hogy akkor lehet kábítószerezni. And then they know this verb, verse two. Aha, tehát hogy ismerik azt az igét, meg ezt a két szót, hogy ne ítéljetek. Don't judge me. Don't... Ne ítéljen meg engem. But the Bible is filled, filled with uh, indications that... We, we, we need to judge. De a Biblia tele van arra való célzásokkal, hogy hogy kell ítéletet hoznunk. I mean, how can you live your life? Hogyan élheted enélkül az életedet? Anélkül, hogy ítélkeznél, ítéletet formálnál bizonyos dolgokról. It's good, that's bad. Ez helyes. Ez nem helyes. Right, that's wrong. Ezt kell tennem. Ez jó. Ez nem. Is this a good friend? Ez egy jó barát az is he, életemben? Is he tell me the truth? Igazat mond nekem? Uh, is to jó dolog, hogy ezzel az emberrel töltöm az időmet? A jó, hogyha erre a bizonyos emberek bízom a gyermekeimet? Right, Kell, right? hogy ítéletet hozzunk az életünkben. I mean, I, I hope you're sitting here today thinking, I Matthew says, he might be wrong. És remélem, hogy úgy ülsz itt ma, hogy azzal kapcsolatban is, hogy én mit mondok, erre gondolsz, hogy meg kell ítéljem, hogy amit Matt mond, az úgy van-e vagy nem. Kell, hogy ítéleteket hozzunk az életünkben. John 7, János 7.24 János Jesus says, Do not judge by but judge with right judgment. Tehát a János 7.24 azt mondja, hogy ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet. Tehát azt mondja az Úr, hogy ítéljetek, de helyesen, igazságosan. Tehát akkor mégis hogyan értelmezzük a hetedik résznek az első kifejezését, hogy ne ítéljetek. Maybe Luke 6:37 gives us a clue. Talán a Lukács 6:37 ad nekünk egy útmutatást. This is a actually a parallel verse. Ez igazán egy párhúzamos vers. And Jesus here says, "Judge not, azt mondja itt Jézus, hogy ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Not, ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Forgive, Bocsássatok meg, és nektek is megbocsájtatik. if Hogyha valamennyire ismerős vagy a, a zsidó költészet területén, akkor tudod, hogy nagyon sok szinonímát használnak. And it seems like Jesus is putting these three ideas és azt gondolom, hogy Jézus itt ezt az három gondolatot ugyanarra a szintre helyezi. Is, judge. Ne ítéljetek. What does it mean not to judge? Mit, mit jelent ez? It ez azt jelenti, hogy ne kárhoztas. Ne ne úgy ítélj meg valakit, hogy ezzel őt kárhoztatod. És remélem, hogy azok a dolgok, amiket elmondok ma tisztázzák, hogy mire is gondolok. A hegyi beszédben egy másik helyen ő azt mondja hogy Jézus. Hogyha valaki azt kéri tőled, hogy vegyed le a felső ruhádat, ezt kéne megtalálnunk gyorsan. Where is it? Nyer az, aki megtalálja, mondj, gyorsan. Chapter 5, verse Ötödik 40. Rész, That's mérven. right. It says that if someone would sue you to take away your tunic, let him have it. Tehát, az, have your as well. tehát Máté 5.40, Ha valaki pereskedni akar veled és el akarja venni az alsó ruhádat engedd át neki a felsőt is. Word, word to sue in your, in your is the same word, judge. Ez a szó, hogy pereskedni, ez ugyanez a szó az eredetiben, mint az, hogy ítélni. So so you have a friend and you see he's in sin. Tehát van egy barátod és látod, hogy ő bűnben van. You don't go to him like a prosecuting attorney in a court of law and say. Where were you? What did you do? And, look, and you them. Nem úgy, úgy més oda ez a barátodhoz, mint egy egy ügyész a, a bírósági tárgyaláson, hogy mit tettél, mit csináltál, eszkelet volnatenned. Right? That's I think that's that's what Jesus is saying, don't judge. Azt semmidt elre az Jézus, hogy ne ítéljünk. To the point of condemnation. Úgy, hogy valakit károsszaton ezzel. And then also in Luke 6:37 he he uses the phrase but forgive és a Lukács 6:37-ben azt a kifejezést is használja, hogy ö, bocsássunk meg. Be gracious. legyünk kegyelmesek egymással. Igazán ebben van elrejtve az egész mai üzenet. Tehát mit mond I'm sorry about judging. Mi az első dolog, amit Jézus az ítélkezésről mond nekünk? First thing he tells us We need to be az első az az, hogy alázatosnak kell lennünk. Az 1-5 versig olvassuk. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. És amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében? A magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyád fiának? Hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a magad szemében ott a gerenda. Képmutató. Vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyád fia szeméből a szálkát. Tehát itt ő, mutatja nekünk Jézus az első dolgot azzal kapcsolatban, hogy hogyan ítélhetünk, és ez pedig az, hogy ezt alázattal kell, hogy tegyük. The, what Jesus says about the, speck and the the log is probably a bit of a joke. Amit Jézus itt a szálkáról és a gerendáról mond, ez kicsit egy ilyen vicces dolog. Or it's it's a, it's a use of humor. Ez ezal humort alkalmaz a, a beszédében. He's saying like how can you do surgery on somebody if you if you've got blindfolders on? Tehát nagyjából arról szól, hogy hogyan műtheted meg valakinek a szemét, ha a te szemedbe van kötve. In English, we say I don't know what you're saying in Hungarian. Magyarul azt mondjuk erre, hogy nem tudom. Na De, hát, látoz. Like, hát, ez nem egyértelmű. How can how can you take a little speck out of somebody's eyes when you got a, a beam? hogy lehet, hogy valaki szeméből próbálod ezt a pici szálkát kivenni, amikor sajátodban egy hatalmas gerenda van. And Jesus says, Don't be a hypocrite. És Jézus ezzel azt mondja, hogy ne legyél képmutató. Now I beszéltem arról, hogy mi is az a képmutatás, és ebből szeretnék valamit megismételni. A hypocrite, according to Jesus' definition is covering up your sin with religious stuff. A képmutató Jézus definíciója szerint az, hogy a saját bűnödet vallásos dolgokkal fedetbe.: be. We say, well, be tudom, hogy sokszor ezt mi másképp használjuk, hogy azt mondjuk, hogy nem akarok képmutató lenni, és így ráokádod az összes dolgodat másra. Right? Right? Ugye? Well, really hát igazán én így érzem. I mean, nem lehet a -e képmutató. <laughs> Tessék, itt van neked minden. Jaj. Right? Well, you asked me? Hát megkérdezted, hogy mit gondolok. <laughs> just told you the truth. Csak elmondtam. Bleh. Okay. That, that's not a hypocrite. Nem erről szól a képmutatás. That somebody without discretion or somebody without Takt. Ez ha valaki ezt csinálja, amit az előbb mondtam, az olyan aki, akiben nincs semmit tapintat. It's somebody who's who's like sinning in other ways. Más módon vétkezik. így. But a hypocrite is somebody who purposely covers up their sin with religious stuff. A képmutató az egy olyan ember, aki ö, akarattal a saját bűneit befedi vallásos dolgokkal. És Sometime. azt hiszem, hogyha ö, őszinték vagyunk, akkor mindannyian azt mondhatjuk, hogy mm, igen, ez már velem is megtörtént. Hányszor volt, hogy valahogy mondjuk elvesztetted a türelmedet, vagy vagy védkeztél egy olyan dologban, amivel sokszor viaskodsz. Vagy You know, mondtad, hogy nem fogod ezt megtenni, de mondjuk pornográfiát néztél az interneten. But instead of repenting, és ahelyett, hogy ezt megbántad volna, you just bring a decision that oh, I'm just going to read my Bible more. Uh, hozol egy olyan döntést, hogy oké, okay, akkor többször fogok Bibliát olvasni. Próbálom kompenzálni ezt a bűnt. Elrontottam. Most akkor majd én ezt helyrehozom. That's not what Jesus wants you to do. Nem, Jézus nem ezt várja tőled. Jézus nem ezt várja tőled. And Ő azt szeretné, hogyha te megvallanád a bűneidet, és megtérnél ezekből. Nem azt akarja, hogy befedd a bűnös tetteidet vallásos dolgokkal. Do well. És az ítélkezés, az egy olyan dolog, amit a képmutatók nagyon jól csinálnak. Mert hogyha valaki mást ítélsz, akkor ezáltal a fókusz az lekerül rólad. És a figyelmet másra tereled. Ő az igazi bűnös, ráfigyeljetek. And we, and what és igazán a képmutató azt teszi, hogy egyre lejjebb húzza ezt a bűnöst. És ezáltal ő jobban néz ki, jobbnak tűnik. She says don't do it. Jézus azt mondja, hogy ezt ne tegyétek. A eye, Hogyha a szemedben van egy gerenda. Take vedd ki, És térj meg. Confess Vaad meg azt, amit tettél, hogy ez bűn. kér segítséget. Right Ted meg a helyes dolgot. That's what you need to do. Ezt kell tenned. And then he says, if you've done that, és aztán azt mondja, hogy ha ezt megtetted, akkor esetleg lehet, hogy segítséget tudsz majd nyújtani valakinek, aki egy hasonló dologgal viaskodik a bűnben. So judging, Tehát az első dolog az ítélkezéssel kapcsolatban, hogy alázatosan kell tennünk. We, we azt is meg kell értenünk, hogy mi is bűnösök vagyunk. És hogyha bármi van, amit a keresztény életünk során megtanultunk, vagy amivel fejlődtünk, az az nem a mi dicsőségünk. It's grace from God. Ez Isten kegyelme. What's the thing Jesus tells us about mi a második dolog, amit Jézus elmond az ítélkezésről? Verse Hatos vers. Ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent. Gyöngyeiteket se dobjátok oda a disznók elé. Nehogy lábukkal széttapossák azokat, majd megfordulva széttépjenek titeket. Notes, Hogyha jegyzetelsz, ez a kettes pont. We need to have discernment. Ö, legyen ítélkező képességünk, vagy megítélésünk. Uh, the, Jesus says there are dogs and pigs. Azt mondja Jézus, hogy vannak kutyák és malacok. Later he's going to say there's even wolves. És később majd a, a, a farkasokról is beszélni fog. There are some people that perhaps just will never receive instruction or correction. Azt mondja ezzel, hogy vannak olyan emberek, akik lehet, hogy soha nem fogják elfogadni tőled a jószándéko kritikát, vagy, vagy, vagy építést. They they have stiff necks. Kemény And um, I heard this recently. I don't know if it's really true, but pigs, I guess, can't look at the sky. Nemrég hallottam ezt, hogy a malacok nem tudnak fölfele nézni az ég felé, mert annyira kemény a nyakuk. Tehát erősek, erős nyakuk van, de fölfele nem tudnak nézni. Nem tudom, hogy ez most ide kapcsolódik -e, de érdekes. Van itt egy másik érdekes dolog. Uh, US officials are trying to determine this is from October uh, last year Ez egy októberi hír amit találtam Officials are trying to determine how a farmer came to be eaten by his own herd of pigs Hogy uh, az amerikai nyomozók arra próbálnak rájönni, hogy egy földművest hogyan ettek meg a saját disznói Terry Garner 70 years old set out to feed his animals on his farm in Oregon And never egy 70 éves földműves Terry Gardner, kiment a malacait megetetni egy nap Oregon államban, Amerikában, és soha nem tért vissza. A family member found Mr. Garner's, uh, dentures. Egy családtag megtalálta Gardner úr fogsorát, és a családtag megtalálta. És ö, ö, megtalálta ö, néhány testrészét a disznóknak a az oljában néhány órával azután, hogy ö, ez megtörtént. But most of his remains have never, oh, they had been consumed. De a legtöbb testrészét már hát nem találták meg. The district attorney uh, said several of the animals weighed more than 300 Uh, a, a megyei uh, ügyész azt állította, hogy a legtöbb uh, disznó több mint 300 kilós uh, súlyú volt. Anyways, I could read this. It's just funny. És ezt még tovább olvashatnám, de elég vicces. De ha Gardner úr helyébe képzeled magad, akkor nem annyira vicces. I mean, really de igazán nem is gondoltam, hogy egy, egy disznó megeszik, vagy szét tud tépni egy embert. You know, Lehet, hogy nem is gondoltad, hogy amit itt ír az ige, hogy a lábukkal széttaposnak és széttépnek, hogy az megtörténhet. But it seems like it can. De úgy tűnik, hogy van ilyen? But if you've ever tried to a És hogyha volt már olyan, hogy jó szándékkal próbáltál építő kritikát nyújtani valakinek, aki bolond, you know akkor tudod, hogy ehhez hasonló dolgok történnek. Very, very the, nagyon sok, vagyis nagyon rövid időn belül ők megtámadnak téged, vagy letámadnak, és letaposnak a lábukkal. They, they, they, they a és akkor és károsztatást hoznak az életedbe. That's what they do. Ezt teszik. So Jézus azt mondja, hogy tudnod kell, hogy kihez beszélj. És ezt nagyon is látjuk Jézus életében. He from Volt olyan, hogy így elvonult bizonyos tömegek elől. And he refused to actually speak to Herod. To to Herod. Herod. És, és nem akart visszautasította azt, hogy Herodessel beszéljem. Jesus, Jesus had that ability to discern volt Jézusban egy ilyen ítélő képesség, hogy kivel beszéljem. Who knows what? Hogy ki mit tud. Right. Who knows what? És hogy ki mit tud. Who's ready for, to receive what? És kinek van kész a szíve arra, hogy befogadja azt, amit ő akar nekik mondani. Third thing we need to know about judging. A harmadik dolog, amit tudnunk kell az ítélkezéssel kapcsolatban, yeah, hogy nagyon sok uh, imával kell ezt körülvennünk. Ez az elkövetkezendő rész ez az imácságról szól. And it may look like it's out of place. És lehet, hogy úgy tűnik, hogy ez nem ide tartozik. De azt gondolom, hogy ezt az ítélkezés szövegkörnyezetében kell értelmezni. Really life, Mert tényleg nagyon nehéz ez There's az, a lot az életünkben. Situations in, and you just don't know what. Azért, mert nagyon sok olyan helyzetbe kerülhetsz, amikor egyszerűen nem tudod, hogy mi a helyes viselkedés. Lehet, hogy hallasz egymással ellentétes dolgokat. Akkor kinek hiszek? Aki right? ezt mondja, vagy aki azt? You meet a new person. Találkozol egy új emberrel. Something doesn't seem right about them. You need, you need some help. So how, how can I judge, how do I... How do I know if they're trustworthy? És ez az ember valahogy úgy, mm, valami nincs rendbe vele. Honnan tudom, hogy, hogy tényleg megbízható, vagy, vagy, vagy nem? Jézus itt azt mondja, hogy van segítség. Ezt úgy hívják, hogy ima. 7 a 11-es versig olvassuk. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Ugyan ki az közöttetek, aki, ha kenyeret kér a fia, követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékot adni a gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. Tehát ezek azok a, a, a segítségek, azok az erőforrások, amiket Isten adott nekünk, hogy jó ítéleteket tudjunk hozni az életünkben. Emlékeztek, hogy mit mondott Jakab, hogy ha nincsen bölcsességed, kérje, And God will it. és Isten megadja. I find it interesting in Luke 11:13 passage. Nagyon érdekesnek találom a Lukács 11:13-ban ismét mert ez egy ilyen párhuzamos igeverse. He says how much more will the father in heaven give you the holy spirit. Ő azt mondja Jézus, hogy ö, mennél inkább adja neked ö, az atya a Szentlelkét. I mean really who's job is it to judge anyway? Tehát egy egyáltalán kinek áll jogában ítélkezni? Kinek van elég bölcsessége arra, hogy ítéletet hozzon? Kinek van elég erkölcsi alapja ahhoz, hogy ítélkezzen? It's, it's God. Igazán csak Istennek. It's God, Spirit, is És Isten szent lelkével, aki bennünk él, ő ad nekünk bölcsességet az ítéletekhez. The next verse, verse 12, is going to tell us what the intent of judging should be. A tizenkettes vers elmondja nekünk azt, hogy mi legyen a szándékunk az ítélkazással. One of the most famous verses in the Bible. Ez az egyik leghíresebb igéves a Bibliában. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjetek, Ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény és ezt tanítják a próféták. I think the heart of what Jesus is saying here is that judging has to have the goal of restoration. Azt gondolom, hogy itt Jézus azt szeretné nekünk elmondani, hogy az ítélkezésnek, vagy az ítélethozatalnak a célja az kell, hogy legyen, hogy helyreállítsd ezt az embert. Lehet, hogy a kutyák, meg a disznók szeretik az ő bűneiket, és igazán nem akarnak ezekből kimászni, vagy megváltozni. But if you're not a dog or a pig, De ha nem vagy kutya, vagy disznó, So itt right? vagy, tehát nyilván nem tartozol ebbe a kategóriába. és hogyha ez így van.: really akkor azt gondolom, hogy mindenki azért ül itt, mert szeretne segítséget kapni az életében fennálló bűnökkel kapcsolatban. Szeretnél segítséget kapni uh, arra, hogy hogyan mássz ki az árokból. You know Tudod azt, hogy bűnös vagy. You need is, is a good lawyer. <laughs> De igazán egy jó ügyvédre van szükséged. You need a, you need a egy közbejáróra. és kegyelemre és szükséged van arra, hogy valaki segítsen neked kimászni a nomorodból ezt szeretnénk amikor a saját bűnünkről van szó, akkor mindannyian szeretnénk kegyelmet kapni what Jesus is here, you know? és itt ezt mondja Jézus want, hogy ha azt cseleked, amit szeretnéd, hogy veled cselekedjenek Nekünk is kegyelmet kell adnunk. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó jelzője, egy nagyon jó, szinte egy ilyen lázmérője a szívedben. To see if you're judging with right judgment. Annak, hogy vajon tényleg helyesen hozod-e az ítéleteket. Because if you judge with the heart of Jesus, Mert hogyha Jézus szívével ítéled az embereket, Then your fallen brother's repentance would bring you much joy. akkor az a testvéred, akit próbáltál szeretetben helyretenni, és hogy ő megtér a bűnéből, akkor hatalmas örömöd van efelől. Right? Igaz? There's rejoicing in heaven when a sinner repents. Azért, mert a mennyben is nagyon nagy örvendezés van, amikor egy bűnös megtér. But if, De ha, what would bring you more joy?: Több örömet adna neked az. Hogy azt mondd ennek az elesett testvérednek, aki majd megint elesik, hogy na, én megmondtam. Me. Ha rám hallgattál volna. A Vagy hogyha boldogá tenne az, hogy erről plegykálkodhatsz. And look és ezáltal magadat jobb színben tünteted fel. Nem tudom, hogy neked ez szól-e a szívedhez, de, de számomra ez, ez nagyon megfeddő, ez a gondolat. For me. Számomra. It's convicting. Ez, ez megfed engem. Hogy mi hozza neked a legnagyobb örömet? Hogyha egy olyan testvéreddel beszélgetsz, aki bűnben van, akkor mi hozná neked a legnagyobb örömet? Az a lehetőség, hogy megmutasd neki, hogy te mennyire jó vagy. Or is it repentance of your brother? Vagy az hozná neked a legnagyobb örömet, hogyha meglátnád, hogy ez a testvéred ö, megtér a bűnéből. És, és helyre állítódik az úrban. The rest of this chapter, a fejezet további része. Jesus is going to give us three, three other ways to um, Arról szól, hogy Jézus három gyakorlati segítséget ad nekünk abban, hogy hogyan hozzunk ítéleteket. Összehasonlít Három pár dolgot. 13 14? es verset olvassuk. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. This gate that Jesus is to, ez a kapu, amiről Jézus beszél, and the road that... From the gate, és az út, amely a kaputól tovább vezet. It's kind of like a funnel. A, a funnel, funnel. Aha, egy, az olyan, mint egy tölcsér. He says, there's a wide gate. Azt mondja Jézus, hogy van egy széles kapu. And it's really easy to enter by that gate. És nagyon egyszerű ezen a kapun átlépni. But but as you go down that path, it gets harder and harder. De ahogy ezen a széles kapun átmész, és továbbmész, egyre szűkebbé válik, és egyre nehezebbé válik az út. But there's another gate. De van egy másik kapu is. It's Ez keskeny, vagy szoros. It's hard to fit, fit in there. És nehéz ezen átjutni. Take off your Le kell venned a hátizsákodat. Get your car. Kész kell szállnod az autóból. And, and you've got a és át kell fúrnod magad rajta. lehet, hogy fájdalmas. de ez a kapu egy olyan úthoz vezet, amely széles és egyenes. egy olyan útra vezet ez a szoros kapu, ahol ahol kényelmesen járhatsz, és és itt kitárhatod a szárnyaidat believe is Azt gondolom, hogy Jézus itt bizonyos értelemben a keresztény életünk kezdetéről beszél. Because there are many gospels. Mert sok evangélium van. According to Paul, there's many gospels. Pál szerint. Not all the gospels are good news És nem minden evangélium, amit terjesztenek, az jó hír. Some of them just sound good. Valami, valamelyik közülük jól hangzik, much, sokat igér, de nem vár el tőled semmit. Nem várja el tőled, hogy megtérj, vagy hogy eladd az összes tulajdonodat, és a szegényeknek adjad. Right, it's easy. Ez, ez könnyű, ez az evangélium, it's exciting. és izgalmas. Church services with great music. elmehetek egy Isten tiszteletre és nagyon jó a zene. And a funny preacher. És izgalmas a prédikátor, vicces. And the good. És jó a kávé. I'm not describing our church. Most nem a saját gyülekezetünkről beszélek persze. So our, our pastor isn't very funny at all. Mert az mi lelki pásztorunk nem is vicces. I would like to be funnier, but you guys don't laugh at my jokes. de nem nevettek a vicceimmen. But Azt mondja, hogy ez egyfajta evangélium. És ez az valószínűleg nem fog téged az életre vezetni. Tehát a kérdés az. Hogy mibe került neked a te megtérésed? Az, hogy megvallottad Jézust uradnak, az, az mibe került számodra. If it cost you semmibe? You should judge that. Akkor valószínű, hogy meg kéne nézned, hogy mi történt. És ítéletet kell hoznod ezzel kapcsolatban. Did it cost you nothing? Hogyha semmibe sem került. I remember, uh, when I was 16. Emlékszem, amikor 16 éves voltam. Akkor kezdtem rájönni, hogy is vagyok én. mint általában a 16 év körüliek. És úgy döntöttem, hogy Jézust fogom követni. És emlékszem, hogy elkezdtem a hitemről beszélni az iskolában a barátaimmal. And és nem mondanám, hogy az emberek elkezdtek engem utálni. De az biztos, hogy azt gondolták, hogy furcsa right? vagyok. And that's the truth of it, right? És igazán így van. Hogy a munkahelyeden, vagy az iskoládban elkezdesz Jézusról beszélni. They're look at you like, like you're a dinosaur. Kicsit olyan úgy néznek rád, hogy egy... Dinosaurus honnan, honnan jöttél? Hát a keresztények nem haltak még ki. Didn't Nietzsche kill them all? A Nietzsche nem ölták -e ki az összes keresztényt? Amikor ő megölte Istent. When he said God is dead. És ő azt mondta, hogy Isten halott. You know, do people really believe that stuff anymore? Tényleg, még mindig hisznek az emberek ebben. Mibe került neked a megtérésed? In judging yourself, I think this is a great azt gondolom, hogyha ha magadról szeretni ítéletet formálni, akkor ez egy nagyon jó kezdőpont. Hogy emlékezz vissza a keresztény életed kezdetére. What did Mibe került ez neked? Are you in the faith? Hogy a hitben jársz e Are you on the right road? És a helyes úton vagy e did you enter the right gate? És a helyes kapun mentél át? át? Because we use the word repent. Mert nagyon sokszor használjuk azt, hogy megtérés, azt a szót. De egy pillanatig se gondold azt, hogy ez egy nagyon könnyű dolog. Egy pillanatig se gondold azt, hogy ez, ez semmibe se kerül. Amikor megtérsz, akkor az ó emberedet. Ölöd meg. I mean, that's bloody. Ez véres it's dolog. Painful. És fájdalmas. Amit Jézus ajánl, az ennél sokkal jobb. Oh, you know, it's a good deal. Ez egy nagyon jó üzlet. I mean, you're giving Jesus your sinful old hogy te odadod Jézusnak a te bűnös nyomorult olyan bérédet, és ő életet ad neked. You know, painful, <laughs> Ez fájdalmas, de tedd meg. Tedd meg. You won't be Nem fogsz csalódni. Jézus is mondja, hogy mi tudjuk magunkat a mi életünk gyümölcseire, a mi keresztény növekedésünkre. Jézus azt mondja, hogy ha magunkról szeretnénk ítéletet formálni, akkor rátekinthetünk a növekedésünkre a keresztény életünkben. Five verses, five a 15-től a 20-as versig Óvakodjatok a hamis profétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szedneke szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét. Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó faros gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt, Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. So itt Jézus azt mondja, hogy ha ránézzünk egy keresztényre, akkor úgy ismerhetjük meg őt, hogy megnézzük az életében fen vagy lévő gyümölcsöket, és ugyanígy saját magunkkal kapcsolatban is ítéletet életet formálhatunk. And he, he says you can look at the, the growth and the life of trees Tehát hogyha see this. megnézzük a, a fáknak a növekedését és életét, akkor ezt láthatjuk. A bad tree or a disease tree has bad fruit. Hogyha van egy rossz fa vagy egy beteg fa, akkor ez beteg gyümölcsöt terem. Uh, a Szomszédunknak van egy nagyon nagy cseresznye fája, és ez átlóg a mi kertünk fölé is. And, uh, so far it's been a good tree. Eddig elég jól termett. jó fa volt. We noticed that the the leaves on the on the, the branch that hangs over our yard um, are lighter in color. észrevettük, hogy a it's a fölé lógó ágon a levelek már világosabb színűek. Tree that's to die. Van uh, valami azzal kapcsolatban, hogy uh, valószínűleg el fog pusztulni ez a fa. Kind of I, I don't, don't nem tudok uh, többet erről, vagy nem értek hozzá, de, de valamilyen betegség lehet. That were than on the other, other És azt is észrevettem, hogy ezen a betegnek tűnő ágon uh, múlt nyáron már uh, kevesebb gyümölcs termett. És valószínű, hogy, hogy hogy hamarosan ezt le kell vágni, ezt, a, ezt az ágat. So Tehát a rossz fa, rossz gyümölcsöt terem. Like Olyan, mint egy, rossz, egy hamis próféta. Jól néznek ki. Like Úgy néznek ki, mint a juhok. But de igazán belül farkasok. És az ő üzenetük az ő mérgező. Keserű. The tree on the other hand. Uh, másrésztről viszont a jófa. Jó gyümölcsöt terem. We all love of fruit, right? Mindannyian szeretjük a nyarat, többek között a gyümölcsök miatt, ugye? Yeah, I mean, fruit is sweet. A gyümölcs édes. és uh, lédús. It's good. Jó. Yeah. It's full of vitamins. Tele van like you feel fruit, right? like Nem you do, érzed, eat, nincs lelkismeret furdalásod, ha egy csomó gyümölcsöt eszel. Azzal szemben, ha mondjuk egy csomó sütit ennél Mert, mert jó, tehát hasznos a szervezetednek. Ugyanígy azok a gyümölcsök, amelyeket Isten terem az életünkben, szintén jók. Jók számunkra, és jók mások számára is. Love, enjoy, peace. A szeretet, az öröm, a békesség, It's all good. ez mind jó. It's all good. Ezek jó gyümölcsök. Tehát a kérdés itt az, hogy milyen volt eddig a te keresztény életed? What, what is the fruit of your life been? Milyen a te életednek a gyümölcse? A te gyümölcsöd édes és, és felüdülést hozó, vagy éppen keserű és mérgező volt? How do you know if you're in the faith? Honnan tudod, hogy hitben jársz? Honnan tudod, hogy valaki más hitben jár-e? Nézzétek meg az életében, az életetekben a gyümölcsöket. Az utolsó dolog itt, amit Jézus elmond, az az, hogy nézzük meg, hogy milyen az épület valakinek az életében. Mert mindannyian építünk egy házat. És az idők végén lesz egy ítélet. És nem minden ház, amit az emberek építettek, fog megállni. És nem mindenki, aki azt gondolja magáról, hogy vele minden rendben van, lesz tényleg minden rendben vele many végén. Will be many will be Nagyon sokan meg fognak lepődni. Why it's so to, to judge. És ezért annyira fontos, hogy helyes ítéleteket hozzunk. First and our own lives. Elsődlegesen a saját életünkben. And for the másodszorban pedig a barátaink és a családunk életében azzal a célral, hogy az ő épülésüket szolgáljuk. Úgyhogy elolvassuk ezeket az utolsó, nagyon híres verseket 21-27-ig. től Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a manapon: napon, uram, uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, nem a te nevedben eki e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kielentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem ti gonosztevők. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kösziklára építette a házát.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 The judgment of Jesus, obedience. Úgy judgment hogy a, a legfontosabb tényező Jézus ítéletében az engedelmesség. He says those who do the will of my father. Azt mondja, hogy az, aki cselekszi az én menyei atyám akaratát. Who hears the words of mine and does them. Aki hallja az én szavamat és megcselekszi ezt. We, we keep coming back to that word repentance. És akkor itt ismét visszatérhetünk ehhez a szóhoz, hogy megtérés. Mert mi Isten országának az első üzenete? What's the first word of the kingdom? Melyik az az első szó Isten országában? John used it and Jesus. János és Jézus is használta repent ezt. Az, hogy térjetek meg. For the kingdom of heaven is here. Mert itt van, eljött a mennyek országa. És amikor az ember megtér, akkor Isten akaratát cselekszi. The person who does not obey, és az az ember, aki nem engedelmeskedik, Egy olyan építőhöz hasonlít, aki egy fantasztikus házat épít. It's modern. Nagyon modern. Has the american kitchen. Amerikai konyhás. Right? It's, it's, all, it's all that you wanted in life. Minden, amire vágytál életedben. Unfortunately, he built it on sand. De sajnos ez a homokra épült. Um, Az konam hogy én ezt értem, mert a mi házunk. Right here in Asogala. Itt Asogalán. I, I wouldn't say it's built on sand. Nem mondanám, hogy homokra épült. But it is built in a um, in a riverbed. Hanem igazán egy kis pataknak a partján medere. vagy medrében. Yeah, and it's sinking és is. And it wasn't built with és nem túl uh, korszerű a az alapozása you know, with, with right, you know, uh, a megfelelő szigeteléssel and uh, jesus says that the person who doesn't obey me is like this és Jézus azt mondja, hogy az az ember, aki nem engedelmeskedik nekem, az olyan, mint ez az ember, aki, ö, aki homokra építi a házát. And house will sink. És ö, a vég, végén az ő házuk össze fog omlani, vagy elsüllyed. The, the walls will crack. A, a falak megrepednek. And what this need to do is the house. És ennek az embernek nem az a teendője, hogy gyorsan újra festi a házát. Oh, a crack. Hú, ott van egy repedés, gyorsan ráfestek. Just a little, uh, you know, into the crack. Egy kis ilyen habarcsot, vagy misodát fújok oda bele a it. It'll be fine. repedésbe, és minden van. rendben van. That won't fix it. Ez nem fogja megoldani a problémát. A new a, ennek a háznak egy új alapozásra van szüksége. És az az ember, aki engedelmeskedik Jézusnak, ahhoz hasonló, aki kösziklára építi a házát. Egy házban az alap az a legunalmasabb uh, rész amikor megnézel egy épülőházat wow, look at that foundation. hú, micsoda alapja van ugye a legtöbb háznál már amikor kész van nem is látszik az alapozás, mert, mert befedi a It's többi rész, és a föld alatt van és a mi életünkben is így van ez a repedések megmutatkoznak a mert nincs alapunk in our, in our a szívünk mélyén az az alapozás, ami, ami Jézus Krisztusban van, az belül van, és, és mélyen van az életünkben. És ez el van rejtve, és, és ez akkor jelenik meg, amikor senki nem lát téged, hogy milyen vagy akkor valójában. Az idők végezetén lesz egy ilyen ház szemle. Jesus is going to come look at the foundations. Jézus eljön és megnézi az alapozatunkat. Jesus uses a, a you know, pretty strong word here. És Jézus itt elég ö, ö, kemény szavakat használ. Itt azt mondja, hogy az egyik ember az okos volt, a másik pedig bolond. Bolond? Mhm. <laughs> uh -huh. Seriously Jesus just called valakit bolonnak nevezett. If we continually reject the wisdom of an all-knowing, all-wise God. Ha folyamatosan elutasítjuk azt a bölcsességet, amely egy egy minden tudó és hatalmas bölcs Istenről származik. If, if there's somebody who just continually says no, no, no, I know better. És hogyha valaki folyamatosan azt mondja az életében, hogy nem, köszönöm, ebből nem kérek, én, én jobban tudom, mit kell tennem. Hogy, hogy Isten módján építsem a házamat, ez túl drága, én ismerem a kiskapukat, majd megoldom. I think, I think right azt gondolom, hogy jogunkban áll azt mondani, hogy ez az ember tényleg bolond. So how's your house? Tehát, milyen a házad? Are the walls Repedeznek a falak? The foundation sinking? És süllyed az alapozat? Great, great Nagyon jó gondolatok arra, hogy hogyan mondjunk ítéletet a saját életünk felett és hogyan nézzünk más életére. Look at how this chapter finishes. Nézzük meg ennek a amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán. They were amazed. Álmélkodtak. Why? Miért? Because his because his, for his for teaching them. Mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudóik. Az emberek azt mondták, hogy azta, ez más. Ezt így még sosem hallottam eddig. És felismerték Isten hangját Jézus tanításaiban. És felismerték azt, hogy ez a helyes dolog. It's important for us to make that judgment as well in life. És nagyon fontos számunkra is, hogy ezt az ítéletet meghozzuk az életünkben. Mindenféle hangok szólnak hozzánk a fejünkben. Az apukád hangja. A főnöködé. The advertisement on TV. A hirdetések hangja, a reklámoké a tévében. You know, Az egyetemi filozófia a tanárod hangja. Lapja, right? A nők lapjában cikket író hölgy hangja. Ez az összes hang arról szól, hogy elmondja neked, hogy te ki vagy, és mit tegyél az életedben, hogy sikeres legyél. Mindannyian abban szeretnének neked segíteni, hogy hogyan hozzá döntéseket az életedben. De itt, ezek a hangok mellett, ott van Isten szent lelkének a hangja is. Kire fogsz figyelni? Kire hallgatsz? Remélem, hogy jó, jó döntést fogunk ma hozni. És hogy jó ítéleteket hozunk az életünkben. Amen. Imádkozzunk.